Leapă de piatra. Leapă de piatra. Cată, fără vină, în lacrima ce în ochi mi se înfiripă. Mai plânge în ea un strop de cer, mai țipă și în ochii tăi o boabă de lumină. Pipa e în brațul. Parcă a fost aripă. Și în brațul tău un zbor se mai închină. Cândva și tu și eu am fost tulpină de îngeri, un mileniu. Sau o clipă. Leapă de piatra, vin-o mai aproape, sărută-mă și plângi cu mine, frate, ca tine port un cer pierdut sub ploape, ca tine duc năluci de zbor în spate și asemenția a fost să mi se îngroape mireasma sus în lum de multuitate.